Hanni und Nanni gefährden eine Freundschaft. Ja, ja. ja, ich glaube, du hast den Job bei dir geholfen. Ja. Okay. Oh, alles auf die Plätze! Die Le Manski kommt! Ja. Oh, okay. Guten Morgen, Mädchen! Guten Morgen. Morgen! Bitte setzt euch! Die Deutschstunde wird sich zur Freude einiger von euch um ein paar Minuten verschieben. Denn im Vorfeld möchte ich euch einen Vorschlag unterbreiten, der nicht nur eurer Schule zu noch größerem Ansehen verhelfen wird, sondern auch einige Löcher unserer Schulgeldkasse stopfen könnte. Mhm. Wieso stehen die Gezeiten in Kassen eigentlich immer auf Ebbe? Von einer Flut ist nie die Rede. Die Zeiten sind hartfiss. Und das Geld liegt nicht auf der Straße. Deshalb muss man in unserer Zeit seinen Grips schon etwas mehr anstrengen, um auf der Erfolgsspur zu fahren. Mach es doch nicht so spannend, Mama. Spuck schon aus. – Wie können wir unserer Schule zu Ruhm verhelfen? – Zu noch größerem Ruhm. <lacht> Wäret ihr bereit – und hättet ihr Lust – euch an einem Wettbewerb zu beteiligen? – Ein Wettbewerb? Ja. Das ja. klingt spannend, ja. Frau Lemanski. – Alle Internate im Umkreis können teilnehmen. – Wie lautet denn das Thema? – Das will ich euch gerne verraten. Was macht gerade unsere Schule so besonders? Und warum verdient gerade sie es mit dem ersten Preis ausgezeichnet zu werden? Ach, na, da fehlen mir mhm. ja gleich 100 Gründe ein. Ausgezeichnet, Nanny. Nee. Doch es würde schon reichen, wenn ihr auch nur die Hälfte dieser Argumente zu Papier bringt. Oh je, das hört sich aber nicht nach einem leicht verdienten Taschengeld für den Lindenhof an, na ja. eher nach schweißtreibender Schreibarbeit. Und das bei diesem ohnehin schon heißen Wetter. Oh. Ausnahmsweise muss ich dir recht geben, Ellie. Die Badesaison hat gerade erst angefangen. Mm. Da würde ich mich die nächsten Tage viel lieber im kühlen Schwimmbecken vergnügen, als in einem stickigen Klassenzimmer hochgeistige Texte zu formulieren. Also, das sehe ich aber anders, Bobby. Wir haben in Lindenhof schon so viele aufregende und faszinierende Erfahrungen gesammelt. Ja. Auch zwischenmenschlich gesehen, sodass so dass es allein schon Spaß machen würde, in alten Erinnerungen zu kramen mhm. und diese zu Papier zu bringen. Oh. Ja, ja, So geht das nicht, Mädchen! Kriegt euch jetzt sofort wieder ein. Wir leben in einer Demokratie. Und wie es darin üblich ist, werden wir jetzt ganz demokratisch abstimmen, ob sich unsere Klasse an dem Projekt beteiligen will oder ob sie den Sieg lieber der Ringmeerschule überlässt. Wieso erwähnen Sie gerade die Ringmeerschule, Frau Lemanski? Weil ich mit der dort zuständigen Direktorin gestern telefoniert habe. Ihre Schule nimmt auch an dem Wettbewerb teil. Die ringma mädchen mhm. Ein Haufen von hochnäsigen und arroganten Hühnern. Oh, ja. oh. Oh. Erinnert ihr euch noch an das katten -Kleblatt? Oh, wow, die waren ja noch harmlos. Aber wenn ich an den Rest der Belegschaft denke, furcht bin Ja, und die sollen den ersten Preis erhalten? Also nur so weit kommt's noch. Genau. Was winkt denn den Gewinner des ersten Preises überhaupt, Rolimanski? eine Urkunde hm. und eine Prämie in beträchtlicher Höhe von 1.000 Euro. Wow! Oh, super! Oh, jetzt beruhigt euch doch! Sinje? Ja? Wie viele Mädchen sind in unserem Klassenzimmer? Äh, ja, äh ja. Moment, Mama. Ja, nun komm schon, sehen hopp, hopp, ein bisschen schneller. Wenn wir im Fernsehen wären, müsste das schneller gehen. Ja, Mama. 7, 8. Da heute niemand fehlt, sind wir 24 Personen. Mit Ihnen 25, Frau Lemanski. Und das ist sehr aufmerksam, Nani. Aber als eure Klassenlehrerin nehme ich an dem Projekt und somit auch an der Abstimmung nicht teil. Also, wer von euch hat Interesse daran? sich an dem Wettbewerb aktiv zu beteiligen. Ich bitte um Handzeichen. Ja, ja, ja, klar. ja klar. Hm, das ist ja doch, das ist mhm. ja ganz schön. Oh. Na, was ist mit dir, Cousinchen? Du willst dich doch nicht etwa aus der Sache heraushalten, oder? Mein Entschluss steht eigentlich schon fest, Tani. Ach, aber Komm, gerade Elli. du könntest doch haarsträubende Geschichten beitragen, Ellie. Hm. Äh, denk doch nur mal an den Entführungsfall mit Sadie. Ja, stimmt. Ohne deine Mithilfe hätten wir sie damals nicht aus den Fängen der Verbrecher befreien können. Ja, schon, aber... Du könntest auch eine Fotoserie über all deine bisher getragenen Frisuren beisteuern. <lacht> <lacht> das überzeugt die Herren von der Schulbehörde garantiert. Ja, auf! Da schreibe ich doch lieber einen Aufsatz über dein lockeres mundwerk Fitz. Überschrift, die Gehässigkeiten eines Freifräuleins in Lindenhof. Kameradschaftsgeist gleich Null. Sei doch nicht so humorlos. Da gewinnt unsere Schule den Wettbewerb garantiert. Wie ich feststelle, kennt eure Kreativität keine Grenzen. Doch nun zurück zur Abstimmung. Ich habe zur großen Überraschung 19 Fürstimmen gezählt. Oh. Mhm. 20, Frau Limanski. – Ich habe mich umentschieden. – Bravo, Elise. Und nun die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Ich bitte um Handzeichen. – Natürlich, Carlotta. Das hätte ich mir gleich denken können. – Ach, kannst du dir ja das verübeln, Anni. Sie ist halt in jeder freien Minute lieber mit ihren Pferden zusammen. – Eine ja. Stimme. Und wer enthält sich? Drei Stimmen. Damit steht die Entscheidung fest. Gratulation. Also, der Einsendeschluss ist in zwei Wochen. Da bleibt ja. euch nicht viel Zeit. Daher schlage ich Folgendes vor. Bis Freitag, also übermorgen, könnt ihr alle eure Ideen und Vorschläge sammeln und mir präsentieren. So, und jetzt schlagt bitte eure Deutschbücher auf. Jetzt wird gearbeitet. Oh. Ich Was macht gerade unsere Schule so besonders und warum verdient sie es, mit dem ersten Preis ausgezeichnet zu werden? Diese Frage war gar nicht so leicht zu beantworten. Und selbst Nanni, die noch vorhin im Unterricht mit ihrem Ideenreichtum so lauthals geprahlt hatte, musste nun selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen und sich fragen, ob sie den Mund vielleicht ein bisschen zu voll genommen hatte. Im Gemeinschaftsraum führten die Mädchen eine lebhafte Debatte. Also, das ist ja am besten wir reden. hey, hey, hey, hey! hey. Hallo! Dann, Hallo? Wo, wo, wo, Seid ihr mal bitte leise? Hm. Wenn ich mal Frau Lemanski zitieren dürfte, halt, halt, halt, so geht das nicht. Kriegt euch mal wieder ein. Aber jetzt mal im Ernst. Dieser Wettbewerb ist so vielschichtig und bedeutend für den Lindenhof, dass ich vorschlagen möchte, dringend einen Projektleiter zu wählen, der eine gewisse Ordnung ins System bringt. Denn wenn wir alle durcheinander quatschen, kriegen wir bestimmt nichts Vernünftiges auf die Reihe. Guter Vorschlagfest. Äh, wen hältst du denn für geeignet? Sollten wir das nicht gemeinsam beraten? Oh ja. Unsinn, da bin geht doch wieder ich. viel zu viel Zeit drauf. Ich traue dir diese Aufgabe durchaus zu, Fiss. Ach, nee. Was ja. haltet ihr davon? Ja. Ja. Ja. gute ja. ja. Idee. Yeah, also, ich weiß nicht. So war das gar nicht gemeint. Ich Ach, Unsinn, Fiss. <lacht> Du hast das gewisse Durchsetzungsvermögen. <lacht> und du kannst unser wildes Temperament sicher zügeln. du? <lacht> ja, Du bist die, die Bestin. Ja, das ist schön. Überredet. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Oh. Und wie sollen wir die Sache nun angehen? <lacht> also, die Wettbewerbsregeln sind ja ziemlich offen gehalten. Aufsätze, Zeichnungen, Fotos und Videoaufnahmen. Das alles ist den Leuten von der Schulbehörde willkommen. Mm -hmm. Wir könnten noch Interviews mit ehemaligen Schülerinnen machen und ja. über das Benefizkonzert mit Roy Bernhard berichten. Oder über unser da ja. ja. Oder oh, was haltet weit. ihr von unseren tollen Klassenreisen in die Schweiz oder nach Mallorca? <lacht> das, das hört sich alles schon mal ganz, ganz gut an. Deshalb schlage ich Folgendes vor. Da wir, Frau Lemanski, bis übermorgen unser Konzept präsentieren sollen, überlegt sich bis morgen jede von uns, welches Thema interessant genug wäre, im Projekt erwähnt zu werden. Mhm. Okay? Gut. Also schreibt eure Vorschläge auf und gebt sie. Sie mir. Am mhm. besten vor der ersten Unterrichtsstunde. Ja. Mhm. Dann werte ich sie aus und stelle jeweils kleine Arbeitsgruppen zusammen, die dann für die einzelnen Teilbereiche zuständig sind. Mhm. Seid ihr damit einverstanden? Ja. ja. ja. ja. ja. Na, dann ist ja, ja schön. <lacht> dann treffen wir uns morgen nach dem Abendbrot wieder hier. Hm? Ach, nee, <lacht> in diesem stickigen Gemeinschaftsraum. Ach, nee. da habe ich einen Gegenvorschlag. Mhm. In Anlehnung an unsere berühmt-berüchtigten Mitternachtspartys treffen wir uns bei dem herrlichen Wetter doch lieber draußen am Pool. Ja! ja. Die Abende sind jetzt so schön. Und jeder steuert etwas bei. Saft. Kekse, Chips, hm. Seilstangen. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Ja. Okay. Und wir könnten ein Bad im Pool nehmen. Einverstanden. Aber gebadet wird erst nach der Arbeit zu mir. Denn wenn wir erst im Becken planschen, kriegen wir anschließend nichts Gescheites mehr auf die Reihe. Ja, das stimmt. Verstanden, Frau Bademeisterin. Äh, natürlich, Frau Projektleiterin. <lacht> Der folgende Sommerabend war wirklich himmlisch. Die glutrote Sonne versang langsam am Horizont, die Amseln sangen und es herrschte noch immer eine angenehme T-Shirt-Temperatur. Im Schulgarten vor dem Swimmingpool hatten sich die Mädchen eingefunden und im Gras ihr Picknick ausgebreitet. ja, oh, Hallo. Mm. So, hallo. Also ich muss schon sagen, da habt ihr eine Menge guter Vorschläge geliefert. Mm. So, der. Aber damit es nicht zu langen und unnötigen Diskussionen führt, trage ich nur die vor, die, wie ich finde, geeignet sind, für den Wettbewerb umgesetzt zu werden. Ach, da bin ich mal gespannt, ob mein Vorschlag Gnade vor dir gefunden hat. <lacht> Abwarten, Hilda. Also. Ah, Jenny. Oh ja. Jenny schlägt vor, die Geschichte von Max und Sternchen zu erwähnen. Mhm. Ja. Das halte das ich auch für gut. eine sehr gute Idee. Ja. Mhm. Ich meine, dass unser Erlebnis mit okay. den beiden Pferden, die wir vor dem Abdecker retten konnten und die nun bei uns in Lindenhof einen schönen Lebensabend verbringen dürfen, sich bestens eignet. Mhm. Ja. Was findet ihr? Ja, finde ja, ja. ja, okay. ja, ich gut. Gut, dann ist das schon mal der Erste. In das gleiche Horn bläst Ilka, die etwas über unsere Spendenaktion zum Schutz der bedrohten Tiere verfassen will. Ich denke, es wäre sinnvoll, dieses Thema vielleicht mit Jennys Vorschlag zu kombinieren. Ja, ja, ja. ja, richtig so. Also über Tierschutz kann man sich gar nicht genug auslassen, finde ich. Ja, ja, ja steht recht so. so, weiter im Text. Manche von euch, also mich einbezogen, halten einige Einzelschicksale von Klassenkameradinnen für erwähnenswert, denen wir in der Not erfolgreich helfen konnten. Also... <lacht> Anfangs habe ich das auch für eine gute Idee gehalten, aber mittlerweile denke ich, dass dies die Privatsphäre der Betroffenen verletzt. Und außerdem haben diese Geschichten ja auch nur indirekt etwas mit unserer Schule zu tun. Was ja. meint ihr? Ja, du hast recht. Ja. Gut. Dann wäre das ja geklärt. Keine Einschickware. Ach, oh, so ein Mist. Damit ist mein Vorschlag im Reiswolf gelandet, verschreddert, für immer und ewig. Oh, Hilda. oh Hilda. Das betrifft zum Glück nicht nur dich, Hilda. Also, weiter geht's. So. Mh, Bobbys Idee ist auch klasse. Mhm. Sie schlägt vor, Moment, ich zitiere, Publik machen, dass Lindenhof in Sachen Obst- und Gemüseanbau <lacht> sozusagen Trendsetter ist. Und unsere Früchte, Salate? Kräuter und so weiter das Qualitätssiegel Bio verdienen und eine gesunde Ernährung in unserer Schule ganz oben auf der Liste steht. Hm. Mhm. Sehr gut. Also das, das kann man sicher noch kann. ein bisschen Ernährung besser nicht. formulieren Bobby, hm. aber mit diesem Statement können wir bei den Preisrichtern garantiert punkten. Ja. Nimmige mhm. mhm. Gesunde Ernährung kommt immer gut an. Ja, ja. das ist sehr aktuell. Ja. Und was ist mit meinem Vorschlag fürs? Oder hast du ihn unter den Tisch fallen lassen, um mir mal wieder persönlich eins auszuwischen? Ach. Okay. Nö. Nö. Hanni und Nanni hatten, man höre und staune, die völlig gleiche Idee. Mhm. Habt ihr ja. das vorher abgesprochen? Oder liegt diese Übereinstimmung in den Zwillingsgäden? Du hast den gleichen Vorschlag wie ich gemacht, Nanni? Keine Ahnung, aber wenn überhaupt, wird umgekehrt ein paar Schuhe draus, ja? Nun aber raus damit, Fiss. Wie lautet der Vorschlag der beiden? Hanni und Nanni schlagen vor, eine Chronik über Lindenhof zu verfassen. Mhm. Und was darf man sich darunter vorstellen? Nun, soweit ich mich heute in der Stadtbibliothek informiert habe, wurde das Gebäude bereits im 19. Jahrhundert erbaut. Mhm. Und steht unter Denkmalschutz. Mhm. Doch bevor es im Jahre 1954 in eine Schule umgewandelt wurde, hat dort über mehrere Generationen hinweg eine reiche Adelsfamilie residiert. Oh. <lacht> Richtig, Anni. Und ihr Name lautete von Lindenhof. <lacht> <lacht> <lacht> Deshalb, heißt unsere Schule Lindenhof, dann <lacht> im Gedenken an <lacht> das <eines> Adelsgeschlecht. <lacht> Wie gediegen. <lacht> Heute schließt sich bei mir noch so manche Bildungslücke. <lacht> also ich bin ja. gespannt, was sie über unsere Schule noch so alles zutage fördert, Zwillinge. Tja, und zum Schluss, sozusagen last but not least, kommt ein Vorschlag, der nur von einer einzigen Person zu Papier gebracht wurde was uns allen anderen eigentlich schrecklich peinlich sein sollte. Denn wer ist sozusagen der Kapitän vom Internatsschiff Lindenhof? Eine Persönlichkeit, die schon einige eurer Eltern unterrichtet hat und <lacht> über die es eigentlich nur... Gutes zu berichten gibt. Na, wer ist zwar streng, hat aber stets ein offenes Ohr für unsere Probleme? Ja. Und wem haben wir in gemeinsamer Schwerstarbeit ein lebensgroßes Ebenbild in Holz geschnitzt? Ah. Und wer schaut großzügig darüber hinweg, wenn wir mal wieder gehörig Mist gemacht haben? Ja, aber ja doch. Frau Theobald. Oh, ja. Genau. Oh, Mann, unsere Direx. Klar ja. doch. Mensch, Elli, von dieser vernünftigen und gefühlvollen Seite kennen wir dich ja gar nicht. Von dir kommt der Vorschlag, eine Hommage über Frau Theobald zu schreiben, nicht wahr? So das ist heißt es. Und überleg doch mal. Wir können es uns doch gar nicht erlauben, sie bei dem Wettbewerb nicht zu erwähnen. Wie stünden wir denn da? Ja, da hast du völlig mhm. recht. Gut. Super, Elie. Also, ich denke, dass wir die Themen Max und Sternchen, mhm, ja. Tierschutzaktionen, Obst- und Gemüseanbau, mhm. Lindenhof-Chronik und die Hommage auf Frau Theobald in 14 Tagen für den Wettbewerb auf die Reihe kriegen sollten, oder? Ja! ja. ja. Und das müsste doch schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht den ersten Preis gewinnen. Was hat denn zum Beispiel die Ringmaschule dem Lindenhof entgegenzusetzen? Ja, ja. ah, Abwarten, Höder. Und vergiss nicht, vor den Preis hat der liebe Gott den Fleiß gesetzt. Oh. Oh. Ja. Also jetzt kommt es auf Teamarbeit an. Hm. Am besten bilden sich vier Gruppen, die sich jeweils eines Themas annehmen. Ja, okay. Und das müsste schriftlich zu Papier gebracht werden. Mhm. Hm. Und schließt du dich als Projektleiterin auch einer Gruppe an oder überlässt du die Fleißarbeit uns fleißigen Arbeitsbienen? Hm. Keine Sorge, Sinje. Ich werde in allen Gruppen aktiv mitmischen. Und dabei für das nötige Bildmaterial sorgen. Ich bin quasi eure Fotografin. Oh. Ja, ja. So langsam kriege ich echt Lust auf das Projekt und ich bin gespannt, was morgen Frau Lemanski zu unseren Vorschlägen zu sagen hat. So, aber jetzt wenden wir uns endlich dem puren Vergnügen zu. Ich habe mein Bikini <lacht> schon unter. Ich auch. Und ich werde im Pool die erste sein. Frau war mit den Vorschlägen der Mädchen sichtlich zufrieden und erteilte ihnen grünes Licht, das Projekt in Angriff zu nehmen. Schnell hatten sich die Schülerinnen geeinigt, in welchen Gruppierungen sie zusammenarbeiten wollten. Und bereits am nächsten Nachmittag saßen Hanni und Nanni, Hilda und Jenny im Zeitungsarchiv der Stadtbibliothek. Sie wollten weitere Einzelheiten über den Lindenhof in Erfahrung bringen. Je länger ich in den alten Zeitungen herumblättere, desto mehr fühle ich mich in die Vergangenheit versetzt. Willst du auch? Es geht mhm. mir genauso. Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass im Jahre 1972 in Lindenhof ein großes Feuer ausgebrochen war? Ach, wirklich? Der ganze Westflügel musste daraufhin komplett renoviert werden. Oh, 1972? Ja. Sag mal, Äh, da müsste Mami doch dabei gewesen sein, Hanni. Stimmt. Vielleicht kann sie uns Einzelheiten darüber erzählen. Ja, ich werde sie gleich heute Abend anrufen und fragen. Ja. ja. Also sag mal, Jenny, ist was? Hm? was? Warum guckst du eigentlich ständig auf deine Armbanduhr? <lacht> oh, nehmt es mir bitte nicht übel, aber ich habe mich völlig in der Zeit vertan. <lacht> es ist ja schon nach vier. Und ich habe völlig verschwitzt, dass ich noch einen Zahnarzttermin habe. Kommt ihr auch ohne mich klar? Zisch ja, schon sicher. los, Jenny. Acht Augen sehen zwar mehr als sechs, mhm. aber bevor du die nächsten Tage wegen Zahnschmerzen total ausfällst, lass dich lieber schnell behandeln. Mhm. Bin schon weg. Bis später dann. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Bis später. Ciao, ciao, tschau. Hier steht noch etwas Interessantes. Hört mhm. euch das an. Regelmäßig lud die Familie von Linden in ihrem Haus zu klassischen Konzerten ein. Mit Verwandten und Freunden lauschte man in der Aula mit Vorliebe Kammermusik verschiedenster Epochen. Und hier, guckt euch dieses alte Foto dazu an. Zeig mal. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch unsere Musikaula! Ja. Die Einrichtung ist fast unverändert. Mhm. Und seht mal, wie vornehm die Konzertbesucher gekleidet sind. Zeig mal. Das ist doch derselbe Flügel, auf dem unsere Mamselle immer spielt. Ja. Wahnsinn! <lacht> ist es nicht aufregend, in der Vergangenheit herumzustöbern? <lacht> Plötzlich betrachtet man Dinge, die einem selbstverständlich erschienen, mit ganz anderen Augen. Genau. Was meint ihr, ob die anderen bei ihren Aufgaben auch so viel Spaß haben wie wir? Hoffentlich. <lacht> <Na, lacht> <auch> <lacht> Zur selben Zeit klopfte es in Lindenhof an die Tür von Frau Lemanskis Zimmer. Ach, Sinje, da bist du ja. Komm rein. Du wolltest mich sprechen, Mama. So ist es. Setz dich. Ja. So. Worum geht's denn? Tja, nun, wie soll ich das sagen? Also, hört zu. Der Wettbewerb, an dem sich eure Klasse beteiligt. Ihr wollt ihn doch unbedingt gewinnen, oder? Na, na, natürlich! Was für eine Frage! Für den Lindenhof wäre es eine große Auszeichnung, wenn dieses Internat den ersten Preis belegen würde. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Wie meinst du das jetzt? Als ich vor einigen Tagen mit der Direktorin der Ringmeerschule telefoniert habe, da gab sie mir recht deutlich zu verstehen, dass auch ihr Internat alles dran setzen würde, den Sieg zu erringen da man gerade auf Ringme größten Wert auf Prestige legen würde. Prestige? Was ist das? Ein guter Ruf, ein edles Ansehen, ah. aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Von Bedeutung ist jetzt nur eins. Als ich die Direktorin gefragt habe, wie sich ihre Schule gegenüber der Behörde im Wettbewerb denn darstellen wolle, gab sie mir nur ausweichende Antworten. Du kannst dir sicher denken, warum. Klar, ich bin ja nicht blöder. Ringme darf den Wettbewerb nicht gewinnen, Sinje. – Lindenhof muss den Preis einholen. – Natürlich. Ich möchte, dass meine Tochter und auch ich – das gebe ich offen zu – einer Schule angehören, die in der obersten Liga mitspielt. Ich möchte stolz auf uns sein. Und auch auf deine Klassenkameradin. Das wollen wir alle, Mama. Ich verstehe aber immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Die Ringmeerschule ist mit dem Autobus nur zwei Fahrstunden vom Lindenhof entfernt. Du könntest in den nächsten Tagen mal dorthin fahren? und Dich unauffällig unter die Mädchen mischen. Warum das denn, Mama? Ach, sei doch mal clever und denk mal nach. Wenn Du herausfinden solltest, auf welche Art und Weise sich die Schülerinnen an dem Projekt beteiligen, ist unsere Schule im Vorteil. Hm. Dann wäre es ein leichtes, sie im Wettbewerb zu übertrumpfen. Also, Mama, ich weiß nicht recht. Ich finde das nicht ganz fair. Das Projekt unterliegt doch keiner Geheimhaltung, Sinje. Halte einfach Deine Augen und Ohren offen. Und die Fügung – Wird's schon richten. – Hm. Also schön, wenn du meinst. Schaden kann's ja nicht. Ich mach's. – Aber behalt die Sache erstmal für dich. Ja. Im Augenblick braucht niemand davon zu wissen. Wir warten ab, was du herausfindest. – Du kannst dich auf mich verlassen. – Ach, genau das wollte ich von dir hören. <lacht> In der gesamten Klasse war das Projektfieber ausgebrochen. Die Schülerinnen waren kaum noch zu halten und gaben sich in jeder freien Minute ihrer neuen Aufgabe hin. Und selbst Elli, die anfangs noch überredet werden musste, sich zu beteiligen, war mittlerweile nicht mehr zu bremsen. Voller Begeisterung nahm sie Kontakt zu ehemaligen Lindenhofschülerinnen auf und befragte sie über außergewöhnliche Erinnerungen, die sie an Frau Theobald hatten. Doch je näher der Einsendeschluss des Wettbewerbs rückte, desto mehr stieg auch der Druck, rechtzeitig alles fertig zu kriegen. Und plötzlich machten sich hier und da kleine Spannungen bemerkbar. Hi, Sinje, hallo Elli. Na, bist du auch im Wettbewerbsstress? Ach, frag mich nicht. Ich muss zig ehemalige Schülerinnen interviewen und könnte dringend Unterstützung gebrauchen. Ja Mensch, du siehst doch ganz schön geschafft aus. Das kommt nur von dem heißen Wetter. Ich bin total verschwitzt. Ja. Aber die Arbeit macht mir trotzdem Spaß. Vielleicht sollte ich statt Modeberaterin doch besser Reporterin werden. Wie sieht's aus? Kannst du mir helfen? Ach, vergiss es. Ich hab selbst genug zu tun. Ich wollte heute Nachmittag... Ja, ja, schon verstanden. Wenn es ums Teamwork geht, seid ihr alle plötzlich mit etwas anderem beschäftigt. Aha. Langsam habe ich den Eindruck, jeder kämpft bei dem Wettbewerb für sich allein. Das ist eine ganz neue Erfahrung. So was gab es Lindenhof bisher noch nicht. Danke, Sinje. Habt verstanden. Schönen Tag noch. Ach, ach, nun sei doch nicht gleich beleidigt, Ellie. Sondern... Ach, wir leiden wohl alle etwas unter dem Wettbewerbskoller. Hm, also gut. Was ich vorhatte, kann ich auch morgen noch erledigen. Ich helf dir. Na bitte, es klappt doch. <lacht> und Sternchen, so ist brav. Ich habe euch auch ein paar Moorrüben mitgebracht. Hier. So. Die schmecken euch, nicht? Ja. Ganz lieb. Hm. Fis, na wenigstens treffe ich dich hier an. Oh, du Bobby, was ist denn mit dir los? Du blüßt ja. Ah, langsam kriege ich echt eine Krise. Hast du Ilka irgendwo gesehen? Seit dem Mittagessen nicht mehr. Wieso fragst du? Wir hatten vorhin eine ziemlich dolle Auseinandersetzung. Danach ist sie wie eine Furie abgedampft und seitdem ist sie wie vom Erdboden verschwunden. Äh, worüber habt ihr euch denn gestritten? Boah, die spinnt doch. Ich habe sie nur freundlich gefragt, ob sie meinen Text über den Obst- und Gemüseanbau schon Korrektur gelesen hat. So hatten wir es nämlich vereinbart. Und? Plötzlich zickte sie mich an, ich könnte das doch auch selbst machen. Denn schließlich müsste sie ja noch für den Mathe-Test büffeln. Ach, wahrscheinlich steht sie völlig unter Druck. Noch eine 4 kann sie sich nicht erlauben, sonst flippt die Roberts wieder aus. Meinst du etwa, ich stehe in Mathe besser da? Hm. Ich müsste eigentlich auch wie eine Blöde für die Arbeit büffeln. Aber was wird dann aus unserem Wettbewerb? Ah, nun komm mal wieder runter, Bobby, und atme ruhig und regelmäßig. Um, hm. Ehrlich gesagt habe ich mich vorhin auch sehr über Carlotta geärgert. Wieso? Nun ja, sie hat sich entschieden, an dem Projekt nicht teilzunehmen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Und? Da sie sich ja sehr viel Pferde interessiert, habe ich es vorhin gewagt, sie zu fragen, ob sie mir kurz dabei assistieren würde, für den Wettbewerb ein paar Fotos von Max und Sternchen zu schießen. Und wie hat sie reagiert? Sie hat mich angeguckt, als wäre ich eine Kuh und meinte, dass sie lieber ausreiten wolle. Dann hat sie sich umgedreht und ist weggegangen. Und plötzlich habe ich mich tatsächlich wie eine Kuh gefühlt. Spinnen denn plötzlich alle? Wir machen die Arbeit und einige Ausredekünstler lassen uns hängen. Also, ich finde das irgendwie nicht okay. Ärgern wir uns nicht, Bobby. Das raubt uns die Energie und die brauchen wir noch. In einer Woche müssen alle Projektthemen Abgabefertig sein. Puh. Hm. Sag mal, Bobby, kannst du mir nicht kurz helfen? Ich brauche noch eine geschickte Fotoassistentin. Klar doch, kein Problem. Was soll ich machen? Hey, hey, hey. <lacht> Hanni und Nannis anfängliche Euphorie bekam je näher der Abgabetermin rückte einen unangenehmen Beigeschmack. Hilda brachte den Stein ins Rollen, als das Trio mal wieder in der Stadtbibliothek war, um über den Lindenhof zu recherchieren. Langsam haben wir alle interessanten Informationen zusammen. Was meint ihr? Mhm. Jetzt gibt es nichts mehr über Lindenhof zu recherchieren, was wir nicht bereits wissen. Wir mir brummt ganz schön der Schädel. Aber die Sache hat sich gelohnt, mhm. oder? <lacht> Glaubt ihr, wir hätten uns auch so angestrengt, wenn es um eine Geschichtsarbeit gegangen wäre? Naja. Hanni <lacht> vielleicht schon. Aber den größten Teil unserer Arbeit haben wir ja noch vor uns. Jetzt müssen wir all unsere Recherchen zu Papier bringen und so einen Bericht zusammenfassen. Mhm. Na ja, da bin ich mal gespannt, inwieweit sich Jenny da einbringen wird. Wie meinst du das jetzt, Hilda? Na ja, bist du so naiv, Hanni, oder tust du nur so? Hm? An den meisten Tagen hat sich unsere Spottrossel doch erfolgreich vor unseren Recherchen gedrückt. Hm? Mal musste sie hm. zum Zahnarzt, mal in der Stadt angeblich einen neuen Füller kaufen und gestern... Na, was meinst du mit angeblich, Hilda? Du willst damit doch nicht entdecken. Ja, und heute musste sie ja unbedingt in die ah. Musikalienhandlung, weil sie ihre Chopin-Noten verloren hat. Ah. Wenn wir alle so eine Arbeitsmoral hätten, wird womöglich die Ringmeerstudie den Wettbewerb gewinnen. Jetzt mal bloß nicht den Teufel an die Wache. Ja, diese Blamage können wir uns doch auf keinen Fall leisten. Naja, also ich werde mir jetzt mal Jenny vorknöpfen, Zwillinge. Denn langsam werde ich echt sauer. Meint ihr etwa, ich hätte zwischendurch nicht auch mal Lust auf einen gemütlichen Stadtbummel? Hilde, ich muss dir recht geben. Unter Teamarbeit stelle ich mir auch was anderes vor. Naja, mein Reden. Mhm. Aber ich werde sie mir vorknöpfen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, was wirst du ihr denn sagen? Na, das werdet ihr schon sehen. Zum Abendessen huschte Jenny als Letzte in den Speisesaal. Mit einem auffällig-unauffälligen Gesichtsausdruck setzte sie sich an ihren Platz und begann sogleich damit, sich eine Scheibe Brot mit Butter zu bestreichen. Für Hilda ein willkommener Anlass, in die Offensive zu gehen. Na, so ein Stadtbummel macht hungrig, wie? Ha? Wie meinst du das? Na, da wir erst am Freitag wieder Musikunterricht haben, war natürlich größte Eile geboten, die Chopin-Noten schon heute zu kaufen, nicht? Ach, Ich verstehe nicht ganz. Ach, Was du, du Ärmste kannst einem ja echt leid tun. Zahnarztbesuch, einen neuen Füller besorgen, die hm? Musikalienhandlung aufsuchen. Und morgen musst du bestimmt in die Stadtbibliothek, um deine längst überfälligen Bücher zurückzubringen. Was? Eine ganz schön stressige Woche, Jenny, nicht? Hm? Wie gut haben wir es da? La Deutsche wieder, das süße Leben. Wir sonnen uns am Pool, essen Eis und genießen die warmen Sommertage. Das ist doch nicht dein Ernst, Hilda. <lacht> Also wenn das so ist, dann kannst du mir gerne einen Haufen Arbeit abnehmen. Ich muss noch die ganzen Interviews für den Wettbewerb abtippen und danach natürlich oh, ist das nicht mein Ernst, Ellie. Wir alle reißen uns ein Bein aus, um das Projekt zum Abschluss zu bringen, aber Jenny drückt sich vor ihren Aufgaben, wo sie nur kann. Ach, ich wollte doch nur sagen ja. und tun liegen Welten, Jenny. Und da muss ich Hilda leider recht geben. Du hast es geschafft, dich vor unseren meisten Aufgaben zu drücken. Und besonders witzig ist das nicht gerade. Das habe ich auch nicht behauptet, Manni. Äh, zu Jennys Verteidigung muss ich aber sagen, dass es in unserer Klasse noch weitere Drückeberger gibt, die mhm. sich mit hohlen Worten aus der Verantwortung ziehen. Und wenn mhm. das so weitergeht, wird die Ringmaschule schule den ersten Preis einkassieren. Die haben nämlich den Ehrgeiz mit Löffeln gefressen. Mhm. Ja, mit ganz großen Löffeln, Bobby. Hetzt mhm. bloß nicht in Jennys Gegenwart so sehr über die Ringmer-Mädchen. Sie ist nämlich mit einer von befreundet. Mit Frenzi. Oh, na tolle Wurst. Ich sehe ja ein, dass ihr Grund habt, sauer auf mich zu sein. Ich verspreche hier mit hoch und heilig mich zu bessern. Hm. Du kannst die Kirche gern im Dorf lassen, Jenny. Warte mal. Hm? Hier. Was? Was ist das? In dieser Mappe befinden sich die gesamten Zeitungsberichte, die die Zwillinge und meine Wenigkeit in den letzten Tagen in mühevoller Arbeit herausgesucht, studiert und kopiert haben. Hm. Und was soll ich damit? Lies den Stapel durch und fang schon mal an, den Bericht zu schreiben. Die Überschrift lautet Lindenhof – eine Chronik über Jahrhunderte. Hab' verstanden. Na, dann ist ja alles in Butter. Apropos Butter, jetzt kannst du meinetwegen dein Brot beißen. <lacht> das ist zu gnädig. <lacht> Am nächsten Nachmittag setzte Sinje ihr Vorhaben endlich in die Tat um und fuhr mit dem Bus zum Ringmeerinternat, um dort Wettbewerbsspionage zu betreiben. Ein bisschen flau im Magen war ihr schon. Denn obwohl sie alles tun wollte, um den Lindenhof-Mädchen zu dem erhofften Erfolg zu verhelfen, musste sie mit ihrem schlechten Gewissen kämpfen. Doch dann biss sie die Zähne zusammen und trat auf das Schulgelände zu. Plötzlich blieb sie abrupt stehen und kniff die Augen zusammen. Wer ist das denn da hinten? Jenny! Was macht die denn hier? Sie spricht mit einem Mädchen. Na, da schleiche ich mich noch mal näher ran. Du glaubst gar nicht, wie dankbar ich dir bin, Jenny. Dafür sind Freunde doch da, Frenzi. Aber von der Sache darf niemand Wind bekommen. Die anderen Lindenhofmädchen haben mich nämlich schon im Visier. Wenn herauskommt, was ich hier mache, gibt es gewaltigen Stunk. Hast du die Unterlagen bei dir? Sind alle hier drin in der Mappe. Gut, dann lass uns jetzt reingehen. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch die Mappe, die Hilda ihr gestern Abend im Speisesaal gegeben hat. Nicht ich betreibe Wettbewerbsspionage, sondern Jenny. Ha, sie weiht Frenzy in unsere Pläne ein. Die Chronik über Lindenhof. Ich fahre am besten gleich wieder zurück. Ich bin mal gespannt, was die anderen dazu sagen. Was? Sag das nochmal, Sinje. Das glaube ich nicht. Und bist du wirklich sicher, dass du dich nicht geirrt hast? Die Zwillinge sahen Sinje entsetzt an und konnten ihrem Bericht kaum glauben. Hanni spürte eine lodernde Wut in sich aufkochen, während Nanni nachdenklich an ihrem Kinn zupfte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. In meinem Kopf dreht sich alles. Was hattest du denn überhaupt in der Ringmeerschule zu suchen, Sinje? Das ist eine längere Geschichte, aber das erzähle ich euch später. Ach. Und was machen wir jetzt? Ich meine, wir müssen auf diese Geschichte doch irgendwie reagieren. Und ob wir das tun werden. Wenn Jenny zurückkommt, werde ich sie mir persönlich vornehmen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Oha. Wie schon die Tage zuvor kehrte Jenny erst am frühen Abend zum Lindenhof zurück. Hanni und Nanni waren die letzten beiden Stunden wie eine Ewigkeit vorgekommen. Und sie hatten sich bereits am Schultor postiert, um ihre Freundin in Empfang zu nehmen. Als Jenny die Zwillinge erblickte und ihre ernsten Gesichter sah, blieb sie abrupt stehen und blinzelte nervös mit den Augen. Hallo Jenny! Oh! Oh! Hallo, Zwillinge! Na? Von wo kommst du denn heute so spät her? Oh, was denn das für eine Begrüßung? Soll das etwa ein Verhör sein? Beantworte doch einfach unsere Frage, Jenny! Ja. Also schön! Ich... Ich war noch auf dem Postamt, ah. weil ich meinem Bruder noch einen wichtigen Eilbrief zuschicken musste. Interessant! Und dazu schleppst du die Mappe mit unseren Zeitungskopien, die dir Hilda gestern Abend gegeben hat, mit rum? Allerdings, auf dem Hin- und Rückweg habe ich die Artikel gründlich studiert. Schließlich wurde mir doch aufgetragen, einen Bericht darüber zu schreiben. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir dir diese Geschichte abkaufen. Jenny, bitte. Vielleicht ist ja alles nur ein großes Missverständnis. Aber natürlich. Doch Schwesterchen, sag mal, ist dir eigentlich klar, dass unsere beste Freundin Jenny uns soeben knallhart belogen hat? Und da sprichst du von einem Missverständnis? Ein guter Witz. Was soll das heißen? Ich habe nichts Verbotenes getan, wenn du darauf hinaus willst. So? Na, das sehe ich aber entschieden anders. Da wäre ich mir aber nicht so sicher, honey. Jenny, mach es doch nicht noch schlimmer. Man hat dich heute Nachmittag in der Ringmeerschule gesehen. Wer hat mich gesehen? Ach, nun hör doch endlich auf, Zeit zu schinden und dich in weitere Lügen zu verstricken. Oh. Die Zeugenaussage und die Mappe unter deinem Arm erklären alles. Oh. Jenny... Wie konntest du das nur tun? Ja, was denn zum Kuckuck? Von der Sache darf niemand Wind bekommen, Frenzi. Die Lindenhofmädchen haben mich nämlich schon im Visier. Oh. Wenn herauskommt, was ich hier mache, gibt es gewaltigen Sturm. Oh. Genau das waren deine Worte, als du dich heimlich mit Frenzi getroffen mhm. hast. Nicht Jenny? Aber leider oder besser gesagt zum Glück haben wir von eurem geheimen Treffen erfahren. Du hast Fränzi in all unsere Projektpläne für den Wettbewerb eingeweiht und dir auch noch unsere Mappe zugespielt, Nein! damit die Schule deiner Freundin gewinnt und nicht der Lindenhof. Oh, ihr macht Witze, Zwillinge. Sagt dass das nicht wahr ist. Allzu gern würde ich das Gegenteil glauben, aber deine offensichtlichen Lügen sprechen eine andere Sprache. Das hätte ich niemals von euch gedacht. Oh, wir nicht von dir, Jenny. Wie konntest du dich nur zu so einem Freundschaftsmissbrauch hm. hinreißen lassen? Das würde ich auch gerne von euch wissen. Aber ehrlich gesagt, interessiert es mich nicht mehr. Wir sind geschiedene Leute. Adieu. Oh, Feier. Ich habe ein ganz schreckliches Gefühl, Honey. Was ist, wenn wir ihr nun doch Unrecht getan haben? Dann hätte sie das Missverständnis hier aus der Welt räumen können. Das hat sie aber nicht getan. Aber so kann die Sache doch nicht im Raum stehen bleiben. Wir müssen irgendwas unternehmen. Wenn Jenny uns noch etwas zu sagen hat, kann sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Und jetzt komm. Die anderen sitzen längst beim Abendbrot im Speisesaal. Ich werde ganz bestimmt keinen Bissen runterkriegen. Naja, denkst du, ich vielleicht... Wie Nanny bereits angekündigt hatte, war ihr der Appetit gründlich vergangen, ihr Magen war wie zugeschnürt. Mit bitterer Miene saß sie im Speisesaal und brachte nur mit Mühe und Not einen Schluck Tee herunter. Die Gedanken fuhren in ihrem Kopfkarussell. War Jenny wirklich eine Verräterin? Sie wollte und konnte es nicht glauben. Vorerst hatten die Zwillinge niemandem etwas von ihrer Auseinandersetzung mit Jenny erzählt. Doch früher oder später mussten sie ihr Schweigen brechen. In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen und Ellie stürzte aufgeregt herein. Sag mal, was ist denn mit Jenny los? Da muss ja etwas Schreckliches passiert sein. Mhm. Wieso? Wie meinst du denn das, Ellie? Als ich eben von einem Treffen mit einer ehemaligen Schülerin zum Lindenhof zurückkam, stieg Jenny draußen mit ihrem Rucksack in ein Taxi. Dabei heulte sie wahnsinnig. Bitte? Ich bin natürlich gleich zu ihr gelaufen und habe sie gefragt, was los sei, aber Sie gab mir keine Antwort und dann sagte sie zum Taxifahrer, zum Bahnhof bitte. Und dann brauchst du der Wagen schon davon. Hanni, das dürfen wir nicht zulassen. Also kann mir mal einer erklären, was die überhaupt los <lacht> ist? Später, Hilde, Hilde, später. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen sofort aufbrechen mhm. und hinterher. Hilda und Silje, bitte kommt mit. Wir schnappen unsere Räder ja, und fahren nein. zum Bahnhof. Ich komme auch mit. Nein, das geht nicht, Elli. Du musst hierbleiben und irgendwie dafür sorgen, dass keine der Lehrerinnen etwas über unseren Abflug erfährt. Mhm. Wenn alles gut geht, dann sind wir schon bald wieder zurück. Warum Was ist denn hier überhaupt los? Das erfahrt ja alles später. Los, komm! Während die vier auf ihren Rädern in Richtung Bahnhof wie wild in die Pedale traten, klärten die Zwillinge ihre Freundinnen über die vorangegangene Auseinandersetzung mit Jenny in knappen Worten auf. Sinje gab keinen Ton von sich. Sollte sie ihre Beobachtung vor der Ringnär-Schule etwa völlig falsch interpretiert haben? Plötzlich stiegen in ihr heftige Zweifel auf. Bahnhof. Ach. Oh, Ende. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Hm. Nee. So, stopp. Los doch. Rede abschließen. Mhm. Ja, war Jetzt kommt. Verflixt, wo ist sie denn? Sie darf doch nicht weg sein. Aber ich sehe sie nirgends. Sollen wir ausschwärmen? Oh, das wäre keine schlechte Idee. Allerdings müssen wir dann einen Treffpunkt ausmachen. Dann nehmen wir uns dann... Hin. Oh, da hinten ist sie! Oh, wo? Da hinten! Vor der Abfahrtstafel! Ja? Jenny! Jenny! Sie dreht sich um! Jetzt hat sie uns gesehen! Was ist denn jetzt los? Sie läuft weg! Hey, zu dem Zug dort! Sie steigt ein! Los, hinterher! Wir müssen da rein! Ja, ja los! Mensch, bist du wahnsinnig, Nanni! Wir haben doch gar keine Fahrkarte! Das ist doch völlig also, egal! Wir müssen Jenny da rausholen! Also, los! Zurückbreiten, Jetzt schnell! Los! So. Wo ist sie denn plötzlich hin? Wir müssen jedes Abteil durchkämmen! Scheibenkleister. Der Zug setzt sich in Bewegung. Oh, so. oh ah, da hinten sitzt sie. Na komm, Kinder. Los. Ach, Mensch, Jenny, mach doch keine Dummheiten. Lasst mich in Frieden, Zwillinge. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Aber Jenny, wir können doch über alles reden. Ja, genau. Vielleicht habe ich vorhin nicht den richtigen Ton getroffen. Aber das ist doch noch längst kein Grund, einfach abzuhauen, oder? Es so, wurde schon viel zu viel geredet, Hanni. Und jetzt will ich nur noch weg. Weg von hier! Weg von Lindenhof! Weg von euch! Och Jenny, okay. bitte überleg es dir doch noch einmal. Wir sind nur hier, weil wir dich zurückholen wollten. Genau. Du bist doch unsere Freundin. Ja, du wolltest wohl eher sagen, Franzis Spionin. Naja, das war vielleicht etwas unfair. Aber du solltest eben wissen, dass wir Bescheid... Oh, oh. Der Fahrkartenkontrolleur! Oh. Oh. Nix. Was machen wir denn jetzt? Darüber nachzudenken, ist jetzt zu spät. Die Fahrkarten, bitte. Uh, ja, ja, also... Ja, meine Damen, was ist? Also, wir... Bitte, das müssen Sie verstehen. Ich, ich war so spät dran. Ich, ich dachte, ich könnte die Karte hier im Zug lösen. So. so. Und wie sieht es mit Ihnen aus, meine Damen? Ja, also ja das dachten wir auch. Also, wir wollten, ich meine, wir mussten so schnell auf den Zug ausspringen, sodass... Aha, ich verstehe. Hat denn überhaupt eine der Damen einen gültigen Fahrschein? Aha. Tja, da muss ich sie leider auffordern, den Zug an der nächsten Station zu verlassen. Aber das leider geht nicht. Ich muss unbedingt nach Haus fahren und das... Seien Sie froh, dass ich noch mal ein Auge zudrücke. Normalerweise müsste ich Ihre Personalien aufnehmen und Ihnen ein teures Strafticket ausstellen. Oh, bitte, bitte, tun Sie das mit mir. Bitte, bitte, Sie doch eine aus. Tut mir leid, auch wenn Sie noch so charmant mit den Augen klimpern. Für Sie heißt es jetzt Endstation. <sighs> oh ni yeah. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, als die Mädchen völlig fassungslos und aufgeschmissen an der nächsten Station den Zug verließen und sich auf dem verlassenen Bahnsteig umsahen. Hm. Verdammt, in welcher Walachei sind wir denn hier gelandet? Was sind wir bloß? Quimmelstedt. Nie gehört. Nee. Und weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Wann hm. fährt denn der nächste Zug zurück? Da vorne hängt ein Fahrplan. Mhm. Wartet mal. Na und? Wie spät ist es denn jetzt? 20 nach neun. 20.30 Uhr. Das können wir knicken, Mädchen. Der letzte Zug ist soeben vom Bahnhof gerollt. Oh. Oh. Was machen wir jetzt? Ich könnte meine Mutter anrufen. Ja, die hm. könnte uns mit dem Wagen abholen. Vergiss es, mhm. Sinje. Erstens würden wir da gar nicht alle reinpassen. Und mhm. zweitens braucht niemand etwas von unserem nächtlichen Ausflug zu wissen. Auch deine Mutter nicht, klar? Ja, ich schon verstanden. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als den Rückweg zum Lindenhof zu Fuß zurückzulegen. Oh. Mich kriegen keine zehn Pferde dorthin zurück dass das mal klar ist. Ach, bitte sei es nicht auch noch albern, Jenny. Ich habe mich bereits entschieden und niemand hält mich zurück. Ich Tust Du hast uns noch einen einzigen Gefallen, Jenny. Ich höre. Ich Und ich bin mir ganz sicher, auch die anderen glauben nicht mehr daran, dass du der Ring Schule-Informationen zugespielt hast. Dennoch glaube ich, dass wir miteinander eine Menge Dinge zu besprechen haben. Ach ja? Deshalb möchte ich dir einen Vorschlag machen. Wir alle machen uns jetzt auf den Weg zum Lindenhof und unterwegs besprechen wir alles noch einmal. Und wenn du danach noch immer unsere Schule verlassen willst, wovon ich selbstverständlich nicht ausgehe, dann kannst du morgen immer noch abreisen. Na, was hältst du davon? Also schön, setzen wir uns in Bewegung. Ah, also los. Danke. Hm. Dort vorne ist ein Wegweiser. Mhm. Ja, also Kinder, bis zu unserem Ort sind es zwölf Kilometer. Oh. Oh. Bestens. Dann haben wir zumindest genug Zeit, um über alles zu reden. Genau. Ja. <lacht> nun erzähl doch mal, Jelly. warum hast du dich denn nun tatsächlich mit Franzi in der Ringmürschule getroffen? Ich, ich... Ich konnte es euch nicht sagen, weil ich Franzi hoch und heilig versprechen musste, niemandem von euch auch nur ein Sterbenswörtchen davon zu erzählen. Ja, wovon denn nur, Jenny? Nun komm schon, wir werden noch absolut dicht ja. ja. Also schön. Franzi steht im Englischunterricht absolut auf der Kippe. Noch eine weitere fünf und sie wird nicht versetzt. Ach je. Langsam dämmert's mir. Mhm. Und sie hat mich gebeten, ihr in Englisch Nachhilfe zu geben, damit sie bei der nächsten Arbeit wenigstens mit einer vier davon kommt. Und dann? Ich habe ihr natürlich geholfen. Die letzte Woche war ich jeden Nachmittag bei ihr. Aber warum durftest du uns davon nichts erzählen, Jenny? Ja, genau. Oh, du kennst die Ringma-Mädchen nicht, Sinje. Die tragen ihre Nasen ziemlich hoch und halten sich alle für was Besseres. Ja. <lacht> und die Lindenhof-Schule ist und wird immer ihre größte Konkurrenz bleiben. Niemand von euch sollte erfahren, dass eine Ringma-Schülerin in Gefahr schwebt, sitzen zu bleiben. Und deshalb hast du uns die ganzen Lügen aufgetischt? Oh, was sollte ich denn machen, Hanni? Ich habe Franzi mein Versprechen gegeben. Und außerdem seid ihr ja auch nicht besonders gut, auf die Ringmermädchen zu sprechen. Ich bin zwar auch eine läste Zunge, aber … Und wieso hast du die Mappe dabei gehabt, die ich dir am Abend zuvor gegeben hatte? Ja, Ach, ich. Das habe ich den Zwillingen doch schon erklärt, Hilda. Auf dem Hin- und Rückweg hatte ich doch während der langen Bustour genug Zeit, mhm. mir die ganzen Zeitungskopien durchzulesen. Ich wusste es doch. Das waren alles nur Missverständnisse. Mhm. Jetzt will ich aber auch noch etwas wissen, Zwillinge. Und? Wer von euch hat mich denn mit Frenzi in der Ringmaschule gesehen und die Sache ausgeplaudert? Ja, also, das war ich. Du, Sinje? Mhm. Oh. Bist du mir etwa heimlich gefolgt? Ach, von wegen. Die ganze Geschichte ist viel peinlicher. Was mhm. kommt denn jetzt für eine Nummer? Meine Mutter hatte die tolle Idee, dass ich mich in der Ringmarschule heimlich unter die Mädchen mischen sollte. Äh, wozu Was das denn? Ich sollte herausfinden, über welchen Projekten die Mädchen brüten. Damit der Lindenhof gegebenenfalls noch etwas Tolleres auf die Peine stellen könnte und wir den Wettbewerb auf jeden Fall gewinnen. Ach, also das glaube ich, glaub das ich das jetzt. Nicht ja, ihr kennt doch meine Mutter. Die ist so und kann Ach. nicht anders. Ja, Ich war tatsächlich drauf und dran, mich in die Höhle des Löwen zu begeben. Und als ich dich dann mit Frenzi vor dem Schultor herumlungern sah, habe ich kalte Füße bekommen und die Sache abgebrochen. Aha. Ja, vor allem aber auch, weil ich Schiss hatte, von dir entdeckt zu werden, Jenny. Aha. Verstehe. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, wir sind gerade alle mit den Nerven ein bisschen runter. Ja. ja. Dieser Wettbewerb nimmt uns doch ganz schön mit. Mhm. Also, ich glaube, wir müssen uns gegenseitig entschuldigen. Und uns einmal kräftig in die Arme nehmen. Oh, Komm, so ein dämlicher Streit kann das doch nicht auseinanderbringen, Nein, oder? Nein, niemals. Du nee, sagst nee. es, Hilda. Trotzdem möchte ich mich bei euch allen dreifach entschuldigen. Ohne meine dämliche Schlussfolgerung wäre diese ganze Geschichte niemals so ausgerufert. Ja. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Ja. Also, Moment mal. Mhm. Solche Schlussrede kennen wir bisher nur von deiner Mutter, Sinje. <lacht> naja, Hauptsache es bleibt in der Familie. Es wurde noch ein langer und anstrengender Rückweg. Doch als die Mädchen schließlich weit nach Mitternacht unbemerkt ins Internat zurückkehrten und in ihre Betten fielen, waren sie froh, dass sie etwas besaßen, was sich nicht mit Gold aufwiegen ließ. Echte Freundschaft. noch nicht abschalten. Eines muss noch erwähnt werden. Den ersten Preis im Wettbewerb gewann weder der Lindenhof noch die Ringmeerschule, obwohl beide Internate hervorragende Arbeit abgeliefert hatten. Tja, aber so ist es manchmal im Leben. Und so stand es im Konkurrenzkampf um die beiden Schulen weiterhin unentschieden.